פרק י"ט וישב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים, ויצא אל פניו, יהוא בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך יהושפט, הלרשע לעזור ולשונאי אדוני תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני אדוני. אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ביערת האשרות מן הארץ. והכינותה לבבך לדרוש האלוהים. וישב יהושפט בירושלים, וישוב ויצב העם, מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם. ויעמד שופטים בארץ, בכל ערי יהודה הבצורות, לעיר ועיר. ויאמר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו, כי לאדוני. ועמכם בדבר משפט. ועתה יהי פחד אדוני עליכם, שמרו ועשו, כי אין עם אדוני אלוהינו עוולה ומסוף פנים ומקח שוחד. וגם בירושלים העמיד יהושפט מן הלוויים והכהנים, ומראשי האבות לישראל, למשפט אדוני ולריב. וישובו ירושלים. ויצב עליהם לאמור, כה תעשון ביראת אדוני, באמונה ובלבב שלם. וכל ריב אשר יבוא עליכם, מאחיכם, היושבים בעריהם, בין דם לדם, בין תורה למצווה, לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם, ולא יאשמו לאדוני, וחיה קצף עליכם ועל אחיכם. כות עשון ולא תשמו. והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר אדוני, וזוודיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך, ושוטרים הלוויים לפניכם, חזקו ועשו, ויהי אדוני עם הטוב.